Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi hamdan tayyiban kathiran mubarakan fih Kama yuhibba rabbuna wa yirdah Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsiran amma ba'd ikhwani fid din ma'asyar al ikhwa rahimani wa rahimakumullah masih tersisa penjelasan fadilatus syaikh al alama salih Ibni Fauzan, Hafizahullahu Ta'ala Dari hadis yang ke-34 Di akhir pertemuan atau kajian kita yang lalu Kita telah menyebutkan penjelasan beliau hafizahullahu taala yang menyebutkan permisalan yang disebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang orang-orang yang mereka menjaga batasan-batasan Allah mereka hidup bersama dengan orang-orang yang selalu melanggar batasan-batasan Allah. Di mana Rasulullah ya SAW menyebutkan dalam hadis yang diriwayatkan al-Imam al-Bukhari rahimahullah dari sahabat An-Nu'man Ibni Bashir radhiyallahu taala anhumah. Di mana Rasulullah menyebutkan masalul qaimi ala hududillah والواقع فيها كماثل قوم استهموا على سفينه فاصاب بعضهم اعلاها وبعضهم اسفلها فكان الذين في اسفلها اذا استاقوا من الماء مروا على من فوقهم فقالوا لو اننا خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤذي من فوقنا fa in yatrukuhum wama aradu halaku jamian wa in akhadhu ala aydihim najaw wa najaw jamian permisalan orang-orang yang mereka menjaga batasan-batasan Allah dan orang-orang yang melanggar batasan-batasan Allah seperti satu kaum yang mereka mengundi di atas kapal Melakukan undian di atas kapal untuk menentukan posisi masing-masing. Ia berada di tingkat yang mana, di dek bagian mana. Fa'asabah ba'aduhum a'laha. Maka sebagian mendapatkan jatah tempat di bagian atas. Wa ba'aduhum asfalaha. Sebagian lainnya di bagian bawah. Maka orang-orang yang mereka berada di bagian bawah ketika mereka hendak mengambil air. Mereka harus melangkahi melewati orang-orang yang berada di atas mereka. Lalu mereka berkata berinisiatif. Seandainya kita melobangi saja di dek bagian kita ini. Kita tidak perlu mengganggu orang yang di atas kita. Kalau orang-orang yang ada di sekitarnya membiarkan apa yang ingin mereka lakukan tidak mencegahnya. Mereka akan binasa seluruhnya, namun mereka bila mereka mengambil tangannya, mencegahnya, mereka selamat dan selamatlah semua semua orang. Ehwani fi din a'azan yalla huwa thumma qala kata Sheikh Al Fauzan hafidzahullah. Kemudian Nabi menyatakan fal yugayirhu biyadih dari kalimat manra'aming kumungkaran fal yugayirhu biyadih. Siapa diantara kalian yang melihat kemungkaran? Maka hendaknya ia merubah dengan tangannya. Ya'ni ya yuziluhu biyadihi. Ia menghilangkannya dengan tangannya. Ia menghilangkannya dengan tangannya, dengan kekuasaannya. Ini tepat bagi orang-orang yang mereka memiliki kekuasaan bagi para penguasa. Mereka merubah kemungkaran dengan tangan-tangan mereka. Demikian pula barakallahu fikum sahibul baik. Seorang kepala rumah tangga juga demikian. Dia memiliki kekuasaan di rumahnya. Dia adalah pemimpin dalam rumah tangganya. Dan ia barakallahu fikum akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dia pimpin. Dalam rumah tangganya. Maka dia punya kekuasaan di rumahnya. Ia mengingkari kemungkaran dengan tangannya. Di dalam rumahnya. Dan tidak boleh. Membiarkan kemungkaran terjadi. Dan tidak ada orang yang akan protes. Bahkan waliul amr sekalipun. Pemerintah sekalipun tidak akan protes. Apa yang dia lakukan dalam rumah tangganya. Fa ikhwani fi ddin a'azzani Allahu wa iyyakum ini kewajiban. Qauluhu fa in fa bi lisanih bila dia tidak sanggup maka dengan lisannya. Ai yakni kata Syekh man laysa lahu sulthatun wa lam ilmun wa basiratun. Aw ilmun wa Orang yang tidak punya kekuasaan tetapi dia punya ilmu dan basirah. فَهَذَا يُغَيِّرُ بِلِسَانِهِ maka yang demikian ini ia merubah kemungkaran dengan lisannya. Ia memberi penjelasan kepada manusia, menasihati mereka, mengingatkan mereka, berkhutbah. Demikian pula menyampaikan kepada wulatul umur atas apa yang terjadi di tengah-tengahnya. Demi atau dalam rangka agar Waliul Amr merubah kemungkaran tersebut Ia menyampaikan kepada orang yang bisa Merubah dengan tangannya Fahadhal inkaru bil lisan Maka ini Pengingkaran dengan lisan Qawluhu faillam yastati' Fabi qalbih kalau dia tidak sanggup maka dengan lisannya ai laisa indahu ilmun wala indahu ma'rifatun wala ya'rifu kaifa dia tidak punya ilmu tidak punya pengetahuan tidak mengerti bagaimana mengingkari kemungkaran au annahu indahu ilmun wa indahu ma'rifatun atau dia punya ilmu memiliki ma'rifa ma punya pengetahuan tapi dia terhalang untuk berbicara Maka demikian ini dia mengingkari dengan hatinya. Dia membenci kemungkaran dan ahlul mungkar. Ia membenci kemungkaran dan pelaku kemungkaran memisahkan diri dari mereka dan menjauh dari mereka. Ikhwani fiddin. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka ini kata Syekh menunjukkan bahawasanya tidak boleh meninggalkan upaya ingkarul mungkar. Fadalla thalika ala anna hu la ya juzu tarku ingkaril mungkar. Menunjukkan bahawa tidak boleh meninggalkan ingkarul mungkar. Minimalnya dengan hati. Dan apabila kaum muslimin mereka meninggalkan ingkarul Munkar maka mereka persis seperti bani Israel. Mereka persis seperti bani Israel. Yang Allah Azza wa Jalla gambarkan dalam surah Al-Ma'idah ayat 79, Kanu la yatanahawna an Munkarin fa'aluh. Mereka tidak mencegah kemungkaran yang mereka perbuat. Tidak mencegah, melarang kemungkaran yang terjadi di tengah-tengah mereka. Maka menjadi keharusan barakallahu fikum untuk mengingkari kemungkaran. Baik dengan tangan atau dengan lisan atau dengan hati. Dan inilah abu'aful iman. Inilah selemah-lemah iman. Sebagaimana yang disebutkan Nabi Alaihi Ssalam dalam hadis ini, wadalika azaful iman dan yang demikian itu selamat lemak iman dan dalam riwayat yang lain disebutkan yang birtayatkan al Imam Muslim rahimahullah dari hadis Abdullah bin Dimasuut radhiyallahu taala anhu di mana Rasulullah menyebutkan leis wara'at dari kamil imannya habbatu tidak ada setelah itu setelah mengingkari kemungkaran dengan hati yang setelahnya sudah tidak ada lagi bagian dari iman walaupun sebesar biji sawi. Tidak ada lagi setelah itu keimanan Walaupun sebesar biji sawi Dan barakallahu fikum Ini juga menunjukkan sebuah faedah yang sangat berharga bahwasanya amalan itu bagian dari iman Amalan termasuk kategori iman Ingkarul mungkar, mengingkari kemungkaran adalah amalan. Dan Nabi s.a.w. Ala mengkategorikannya sebagai bagian dari iman. Karena beliau menyebutkan, وَذَالِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ Itulah selamah-lemah iman. Kemudian barakallahu fikum dari kalimat ini pula, ad'aful iman, selamah-lemah iman, ini juga sebagai dalil bahawasanya iman itu bisa berkurang. bahwa iman itu berkurang. Bahkan berkurangnya iman hingga bisa mencapai sebesar biji sawi bahkan lebih kecil lagi. Pada kadar yang Allah subhanahu wa ta'ala kehendaki. Yang masih tersimpan dalam hatinya. Berupa iman tersebut. Maka iman itu bisa bertambah dan berkurang. Tidak berada pada satu tingkatan di semua orang. Di dalam jiwa-jiwa manusia. Manusia di antara mereka ada yang imannya kuat. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita semua termasuk darinya. Yang tentunya ditopang dengan amalus salihat. Dikuatkan. Ditambah. Dipupuk. Disirami. Dengan amal-amal saleh. Karena itulah yang akan menguatkan iman. Maka diantara manusia ada yang imannya kuat, diantara mereka ada yang imannya lemah, dan ada pura yang diantara itu. Pertengahan. Maka hadis ini adalah hadis yang sangat agung. Di dalamnya terdapat aturan. Aturan. Bimbingan di dalam beramar ma'ruf dan bernahi mungkar. Dan juga hadis ini menunjukkan barakallahu fikum bahwa kemungkaran. Tidak boleh dibiarkan tanpa ada pengingkaran walaupun hanya dengan hati. Dan bila seorang hamba mengingkari kemungkaran. Dengan hatinya maka dia menjauh dari pelaku kemungkaran. Walam yukhalituhum tidak bergaul bersama mereka, tidak bercampur dengan mereka, walam yujalisum tidak bermajlis dengan mereka. Amma an yukhalitahum wa yujalisahum. Adapun bergaul, bermajlis dengan mereka, makan minum bersama dan kemudian yang menyatakan ana munkirun bi qalbi Aku mengingkari kemungkaran itu dengan hatiku. Hadali sabi sahi. Ini tidak benar. Laukana mungkiran biokal bihila betah adaan hum. Kalau seandainya dia benar jujur mengingkari dengan hatinya, dia akan menjauh dari mereka. Dia akan menjauh dari dari mereka agar tidak menimpa dia semisal yang menimpa mereka. dan juga untuk menumbuhkan perasaan bahwa dia memang menyelisihi kemungkaran yang ada pada mereka, kemungkaran yang mereka lakukan. Adapun dia bermajlis, makan bersama, minum bersama, tertawa bersama, maka orang lain pun akan memahami bahwa dia menyetujui perbuatan mungkar yang mereka lakukan. Ikhwani fid-din ma'asyiral muslimin yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik untuk menjadi orang-orang yang selalu berusaha, beramar ma'ruf dan bernahi mungkar dan tentunya kita berharap taufik dari Allah bahawa kitalah orang pertama yang menerapkannya dalam diri kita untuk selalu berbuat kebaikan, naam dan mencegah diri-diri kita dari perbuatan-perbuatan mungkar. Ikhwan Fidin, A'azani Allah wa Iyakum. Kita akan beranjak pada hadis yang ke-35. Berkata Imam Abu Zakaria Yahya Ibn Sharif An-Nawawi Rahimahullahu Ta'ala. An Nabi Hurayrata radiyallahu anhu kala, kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam La tahasadu wa la tanajashu wa la tabagadu wa la tadabaru wa la yabi'i ba'dukum ala bay'i ba'din wa kunu ibadallahi ikhwana al-muslimu akhul muslimi la yazlimuhu wa la yakhzuluhu wa la yakthibuhu wa At-taqwahahuna wa yushiru ila sadrihi thalatha maratin bihasbim beri'n minas syari'an yahkira akhahul muslim kullul al muslimi alal muslimi haramun damuhu wa maluhu wa irduhu rawahu muslim dari Abu Hurairah radiyallahu anhu berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Janganlah kalian saling mendengki. Janganlah kalian saling menipu. Janganlah kalian saling marah. Janganlah saling memutuskan hubungan. Janganlah seorang dari kalian menjual di atas penjualan saudaranya. Dan jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Muslim adalah saudara bagi Muslim yang lainnya. Ia tidak membaliminya, tidak menelantarkannya. Tidak mendustainya, tidak menghinakannya. Takwa itu berada di sini, dan beliau mengisyaratkan ke dadanya sebanyak tiga kali. Cukuplah seseorang dikatakan buruk ketika dia merendahkan saudaranya Muslim. Setiap Muslim atas Muslim yang lainnya haram darahnya dan hartanya dan kehormatannya. Diriwayatkan al Imam Muslim rahimahullah. Ikhwan fi al Allah wa iyaakum. Hadis ini adalah hadis yang mengumpulkan tentang akhlak, akhlak pergaulan yang terjadi di antara kaum muslimin. Di mana Islam datang memberi anjuran, memberi dorongan untuk saling bersaudara di jalan Allah dan karena Allah. Dan hendaknya dan agar kaum muslimin itu kal jasadil wahid. Mereka bagaikan satu tubuh. Hendaknya kaum muslimin mereka seperti satu tubuh. Namanya satu satu tubuh, dia tidak akan membiarkan anggota tubuh yang lainnya menanggung penderitaan sendirian. Tidak peduli, tidak mau tahu. Kalau dalam tubuh kita ada sesuatu yang merasakan sakit, yang lainnya juga akan men men ikut menanggung dan merasakannya. Merasakan bebannya, merasakan dampaknya, merasakan efeknya. Yang memang Nabi alaihi salat wasalam telah menyebutkan Idastaka minhu 'udwun tada'a sa'irul jasadi bisahari wal humma. Ketika ada satu anggota tubuh yang mengeluhkan sakit maka seluruh tubuhnya pun akan ikut merasakannya dengan begadang dan tidak bisa Naam Dengan begadang tidak bisa tidur Dan merasakan demam Dan kaum muslimin hendaknya mereka Kelbunyan yashuddu ba'duhu Ba'dah seperti bangunan Yang saling menguatkan saling menopang Satu dengan yang lainnya Oleh karena itu Islam Melarang dari semua perkara Yang bisa mengganggu Maksud dan tujuan tersebut Islam melarang Segala sesuatu Yang bisa menghilangkan Atau mengurangi Maksud tersebut Berupa akhlak-akhlak Yang jelek Akhlak-akhlak yang rendah Yang bisa mengganggu Mengurangi Bahkan menghilangkan maksud dan tujuan agar muslimin tetap saling bersaudara muslimin bagikan satu tubuh muslimin bagikan satu satu bangunan dan di dalam hadis ini barakallahu fikum Nabi saw menyebutkan la tahsadu, janganlah kalian saling hasad, janganlah kalian saling mendengki, karena memang al hasad. Adalah perkara paling besar yang akan mencabik-cabik persaudaraan kaum muslimin. Perkara paling besar yang bisa memisahkan dan memecah belah persatuan kaum muslimin. Ini penyakit masyarakat yang paling berbahaya. Walhasadu ma'nahu ma'alhasad. Maknanya adalah kata Syekh Al Fauzan hafizhahullah Tamanni zawal an-ni'mati adil mahsud Angan-angan harapan atau keinginan Hilangnya sebuah ni'mat dari orang yang dia hasadi. Yang ia dengki. Ia berharap ni'mat itu hilang darinya. Sawa'un arada aradaha antakuna lahu. Baik. Dia menginginkan agar itu, agar ni'mat itu menjadi miliknya. Berpindah kepadanya atau antazula wala takunu li atau sekedar hilang walaupun tidak harus berpindah kepada orang lain dan sebagian ulama juga menyebutkan bahawa. sekedar kedengkianmu dan ketidaksukaanmu saudaramu mendapatkan sebuah nikmat itu sudah hasad kalau dia menginginkan nikmat itu hilang darinya, maka lebih besar lagi dibandingkan yang pertama tadi. Bila dia berharap agar nikmat itu hilang darinya dan berpindah kepadanya maka jauh lebih besar lagi. Wal hasad kama fil hadis, al hasad sebagaimana disebutkan di dalam hadis Nabi alaihi salatu wasalam memberikan peringatan barakallahu fikum. A'azan ya Allah, waiya kum min al-hasad. Kata Nabi عليه الصلاة والسلام, waiya kum wal-hasad. Fatin al-hasad ya'kul al-hasanati, kama ta'kul naur al-habab atau al-ghusb. Atiati kalenderi, past. Karena sesungguhnya hasad akan memakan kebaikan-kebaikan sebagaimana api melahap kayu bakar atau melahap, melahap ranting. Sering sekali barakallahu fikum nabi alaihi salatu wassalam memberikan permisalan tentang sesuatu yang sifatnya hissi atau sifatnya ma'anawid dengan sesuatu yang sifatnya hissi. Kalau kita melihat dengan mata kepala kita bagaimana si jago merah melahap kayu bakar, menghabiskan, menghanguskan kayu atau ranting. Melahapnya sedikit demi sedikit. Ketika kobaran semakin besar, ia akan membinasakan seluruhnya. akademikial barakallahu fikum gambaran al-hasad betapa besarnya pengaruhnya hasad barakallahu fikum hanya akan membuat dia sakit hati akan menjadikan hidupnya tidak tenang kalau semua orang yang mendapatkan nikmat harus dia hasad dia ya dengki si fulan dapat dapat nikmat hatinya benci si fulan dapat nikmat hatinya goncang Sifulan dapat nikmat, Difikir terus. Nggak bisa tidur. Masya Allah. Dalam kondisi barakallahu fikum. Masing-masing orang sudah Allah tentukan jatahnya. Ketika engkau hasad kepada saudara, Maka tidak akan bisa menghilangkan nikmat yang ada pada dia. Allah telah menghendaki baginya. Tinggal. Muhasabah diri kita. Perbaiki niat-niat kita. Bersihkan jiwa-jiwa kita. Bahkan barakallahu fikum. Asy-Syaikh Al-Fauzan hafizahullah taala menyatakan wal hasad قد يحمل على bahwa hasad itu terkadang mendorong untuk melakukan kekufuran. Sebagaimana yang telah mendorong iblis untuk melakukan kekufuran ketika ia hasad kepada Adam alaihissalam sama juga demikian hata telah mendorong kaum yahudi untuk mengkufuri barakallahu fikum ajaran yang dibawa nabi kita Muhammad alaihi salatu wasalam Allah azza wa jalla menyebutkan dalam surah al-baqarah ayat 109 Wadda min ahli al-kitabi law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffaran hasadan min 'indi anfusihim min ba'di ma tabayyana lahum al-haqq. Sangat berkeinginan kebanyakan dari ahlul kitab Sangat menginginkan kebanyakan dari ahlul kitab Seandainya mereka bisa memurtadkan kalian setelah kalian beriman. Kalian murtad menjadi kafir. Hasadam min indi anfusihim. Karena kedengkian yang ada dalam diri-diri mereka. Min ba'di ma tabayyanalahumul haq. Setelah jelas bagi mereka kebenaran. Hasad telah mendorong mereka melakukan kekupuran. Padahal mereka tahu bahwa Rasulullah alaihi salat wasalam adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Mereka tahu kebenaran. Mereka tidaklah mengkufuri Nabi alaihi salat wasalam karena dasar kejahilan. La. Tetapi mereka mengkufuri dibangun di atas ilmu bahwa beliau adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lakinnahum hasaduhu. Tetapi mereka hasad. Mereka dengki kepada Nabi alaihi salatu wasalam. Ikwanifuddin a'azzakumullah. Hasad pula terkadang mendorong seseorang untuk membunuh jiwa yang Allah Subhanahu wa taala haramkan. Hasad. Sebagaimana salah satu putra Nabi Adam alaihissalam membunuh saudaranya. Ia hasad kepada saudaranya karena karena Allah menerima dari saudaranya dan tidak menerima kurban darinya. Hasad mendorongnya untuk membunuh saudaranya dan memutuskan tali silaturahimnya dan memutuskan tali silaturahimnya. silaturrahimnya ikhwanifidin ma'asyur al-muslimin yang dirahmati dan dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala yang bisa kita sampaikan dalam kesempatan ini semoga bermanfaat Allah bimbing kita semuanya untuk bisa beramal dengannya nasihat-nasihat bimbingan-bimbingan Rasulullah Allah ringankan jiwa-jiwa kita untuk bisa mengamalkannya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Subhanakallahum wa bihamdika ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.